Obrigado, senhora presidente. Uma boa noite a todos os membros da mesa, aos demais colegas, à comunidade que hoje está aqui presente, aos que nos acompanham pelas ondas da rádio, pelas ondas da internet, por todos os meios possíveis também. Parabéns. Aos quatro vereadores, eu tive que brincar com o colega t e l m o q u e ele esqueceu. Ele só lembrou das mulheres, que elas embelezam tanto, que tu ficaste estonteado por elas. Aí eu disse: vem me dar um abraço, que senão vou pensar que a gente brigou, t e l m o Mas não, são quatro professores que temos nessa casa, quatro educadores, né, porque professores, digamos que todos somos: aqueles que são pais, aqueles que são dindos, aqueles que são avós, todos têm a sua tarefa também para ajudar na educação. E eu parabenizo a todos os meus colegas, mesmo aqueles que sofrem com dificuldades de receber o seu salário, porque somos heróis. Faz 31 anos e 6 meses que eu pisei em uma sala de aula pela primeira vez e não me arrependi em nenhum momento. Isso foi muito bom. E hoje mesmo, estando afastado na parte administrativa, mantenho contato e ajudo esse pessoal. Em concursos, agora mesmo está saindo um concurso em Igrejinha. Já montamos um grupo para passar dicas para eles na minha área, que é a área de letras p o r t u g u e s a na área de informática e assim por diante. Uma vez professor, eu vou morrer professor. Vocês lembram que eu gosto, fazia dias que eu não vim aqui, eu gosto de usar frases. Eu vi uma que eu achei muito interessante: que diz que os insetos não procuram luzes apagadas. E isso é uma grande verdade. Eu e alguns outros colegas, muitas vezes, somos, por esse ou por outro motivo, é, repreendidos por pessoas que podem ser, talvez, defensores da verdade única e suprema. E eu gostaria de lembrar: cadê a minha colega de filosofia, Mônica? Eu Acho que ela vai concordar comigo que não existe verdade absoluta do que és filósofa.、Né? Então, essa frase eu gosto muito e é uma grande verdade. Então, aqueles que simplesmente atacam por atacar, estão procurando as luzes, porque estamos, de alguma forma, incomodando.、Uh, eu gostaria só de salientar e parabenizar ao Executivo Municipal, que desde 2013 se envolve com uma atividade no município e foi. Implementado a partir de 2017, e eu tenho o privilégio de ser o coordenador desse programa, como estatutário que sou nas minhas 40 horas, que é o Programa Saúde na Escola. Entre 2017 para cá, o município conseguiu realizar, das 12 ações que existem, em quase 37 escolas. Atingindo cerca de 10 mil crianças, reformando totalmente a unidade móvel odontológica, que agora vai, inclusive, ainda está na c a l i s t o l e t e vai lá para a escola João Martins, depois Rosa Elza. Semana passada eu estive na escola Dona Leopoldina, e levando as orientações que esse programa necessita, que envolvem combate ao mosquito, não borrachudo. Essa briga do t e l m o mas estamos juntos aí, t e l m o Mas o Eds Egipte. Tivemos uma semana especial. Foi criado um comitê de combate na cidade. Os agentes comunitários estão aí também. Prevenção ao uso de álcool, promoção de cultura de paz, hortas comunitárias que nós estamos trabalhando em cima. Está aqui o meu amigo Aldino, que é o presidente da Associação do Campestre, que é onde vai ser a primeira horta comunitária que a gente tem corrido aí atrás. E tudo isso envolve o programa Saúde na Escola. E tantas e tantas outras situações. Que esse programa tem feito de benefícios, então parabenizo a administração do Tito. E saliento agora pelas ondas da rádio, porque com certeza vão me ver caminhando nos quatro cantos da cidade. E alguns às vezes perguntam, mas o que é que tu está fazendo aqui? Vereador pode estar entrando nas escolas desse jeito? Tem que lembrar que quem está entrando é o servidor Levi. Então, eu sou professor. Vou morrer professor, sou servidor concursado, essa é a minha função e estou vereador. Quem sabe ano que vem deixo de ser. -lo. Ninguém sabe o que o futuro nos prepara. Atuando também em várias comissões, a gente também vive correndo. Parabenizo também a colega Marlene, bem lembrou. Já está tramitando no setor de compras e licitações o contrato que provavelmente vai ser com a empresa de. Igrejinha, já encerra o senhor presidente, e nós conseguiremos aliviar a demanda reprimida de consultas com cerca de 60 mais por mês e outras cirurgias também. Em relação ao hospital, essas questões que têm surgido, para nenhum de nós é novidade, o problema é antigo. Eu. Não preciso estar lembrando que isso está gravado nos anais da casa. Sou um eterno lutador sobre as melhorias que devem haver, não importa quem esteja à frente. Nós todos trabalhamos por isso, por essas melhorias.、Ah, o município se envolveu e só esse ano aqui eu tenho em mãos, através de consulta popular, 675.182 que foi adquirido em equipamentos. Quase todos já foram entregues, só faltam ainda dez camas hospitalares, um aparelho de videoendoscopia e um eletrocautério. E tantas e outras coisas que existem. Então, parabenizo a todos os nossos colegas, que cada um na sua esfera, faz a sua luta também. E o que dizer? De todas as direções certas na vida, seguir em frente é a que nos leva mais longe. Que o grande arquiteto do universo continue abençoando a todos vocês e uma boa semana. Antes de passar o comando dos trabalhos ao vereador vice-presidente da mesa, o senhor Nelson me pediu alguns segundos. Seu Nelson, peço a compreensão dos senhores vereadores, mas pelos mandatos、Presidente, todos sucessivos,、Presidente, um só, segundo. Só para fazer justiça, a todos nós q u e falamos em relação ao Amarildo e o Balbino que mudaram a cara completamente. Mas nós temos que saber que atrás deles tem um grupo escolhido por eles, um grupo de servidores, independente de motoristas, operários, que estão fazendo andar essa Secretaria de Dó. Então, parabéns para esse pessoal. A gente falou, Dom m a r i l i esqueceu de passar eles. Só para fazer justiça ao comentário completo, é bem importante esse comentário. Parabéns pela lembrança, seu Nelson. Agora, então, passo os comandos do trabalho ao nosso vice-presidente Adalberto Soares, para que eu possa fazer o uso da palavra.